«П'ятитижневий самому?» Великий мислитель засміявся. «Ви запитуєте це у мене? Кому під силу вирахувати вектори атомів великого вибуху?» «Не називайте мені більше ім'я цього тишенькового калькулятора!» Присоромлені програмісти принишкли. «Вже ти... «Не кращий диспутант спробував Лунквірі в останнє, ніж всезнаючий гіперболоїдний нейтронний суперечник із Цицеронікуса XVI, магічний і непереможний». «Всезнаючий гіперболоїдний нейтронний суперечник», сказав великий мислитель, вимовляючи розкотисто «Р», своїми доказами може довести арктурянського мегавіслюка до нервового припадку. Але лише я можу умовити його зрушити з місця. Тоді здивувався Фук, в чим же справа? Ні в чим, відповів великий мислитель величним голосом. Просто я другий серед найвеличніших комп'ютерів простого часу. «Але чому другий?» – почав втрачати терпіння Лунквіль. «Чому ж другий?» «Адже не може бути першим мультикортикоїдний перспективотрон Титана Мюллера, або Дункоматик, або...» Лампочки на консолях призерливо замиготіли. «Моїм модулям протипоказано нагадування про цих кібернетичних ідіотів». Прогув комп'ютер. Я не маю на увазі вже існуючі машини, а ту, що прийде після мене. Фук відклав блокнот убік. Він провіщає, як Іоанн Хреститель, прошепотів він вунквілю. Людина не може бачити майбутнє, провадив великий мислитель, але комп'ютер «Може вирахувати безмежні дельта-потоки майбутніх ймовірностей. Я знаю, що коли з'явиться такий комп'ютер, операційні можливості якого я навряд чи спроможний оцінити, навіть приблизно, але який мені судилося сконструювати». Фук глибоко зітхнув і подивився на Лунквіля. Лунквіль рухом зупинив його, ти можеш сказати нам, що це за комп'ютер? Ні. Більше нічого я вам сказати не можу, відказав великий мислитель. Ставте свої запитання. Програмісти знизали плечима. Фук перший опанував себе. О, великий мислителю, почав урочисто він. Ми створили тебе з єдиною метою. Він примовк дізнатися відповідь? Відповідь? перепитав великий мислитель. На що? Що є життя? вигукнув фук. Все світ підхопив Лунквіль. І все інше. Видихнули вони разом. Великий мислитель? у задуму. «Важкі питання», промовив він нарешті. «Але ж ти мусиш на них відповісти». І ще одна довга пауза. «Так», «непевно», – сказав великий мислитель, «мабуть, що так». І на всі питання Є одна відповідь. Від хвилювання у фука перехопило подих. Проста відповідь? уточнив Лунквіль. Так, відказав Великий мислитель. Відповідь то є. Але мені треба подумати. У цю урочисту для історії мить із грюканням розчинились вхідні двері. І у кімнату дежлося двоє чоловіків. Вони були одягнені у комбінезони